لیل که جدایی دا اعمال و خی چه عملون هم جدا جدا دی چه قرآن کلو تا الظلمات او النور وی ناگه که افتراق او جدایی دا اقیده و او دیکی دا اعمال و دا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل ازا یغشا گوادش پا کلچ پتکی مخلوقات والنهار او روز ازا کلچ روخانشی وما خلق الزکر والعنسا او حقا چه اللہ پیدا کلی دنیا کې نارینا و زنانا نشپار وز تاگورا مذکر موانس تاگورا جدا جدا دی دا پا دیگوا دی انسایکم لشتا عجستاس عمل یو شان نده دیر پراخده بکی ډیر مختلف دیده او بلنا نو سی بیانی فا من اعتوان آغا سو کوم چې الله له خپل ځان او خپل مال او خپل وق ورکم ټول مر په خدمت د دین کې تیر شو 파توا زکه سن دي ذکر کړي نو می وسره نه لري ورکلو چې سی ورکلم بس چې وسره ونو واتقاو ځان او ساته د شرک نه او صدق بالحسنا تصديق او په کلمه د توحیدم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى نلای دی به مونږ آسان کو د پاره د جنت سره جوړ بې کو دا الله جوړول کوي ښا څوک جنت ل جوړي او څوک جهنم ل جوړي للیسرى فاما من بخیل چا چې بخول کو نه د دین خدماتو کو نه په مال باندي وک نه په وستغنه او که جات انتا پوسو کو بی زمان جت او چې د چا جت انو یغیده کئی زمان جت نشتا زانه داس مستغنی و بی پرواه و گانو وکز دواب الحسنه او تقذیبه که ده کلمه توحیده وسنو یسروه للعسره ندیوی زبا آسان کم دل را ده جهنم ده پارا مومن تا ده جهنت کار غیر آسانی ودا ودا دا دا دا وغير وغير دي تا منزنا او ذا عبادتونا او داروجي دا تدا سه سانی وړوې مونګه یو روزور را سهانی الله تعالی ساکړي او کاپلہ اس هندیتہ او سر کی ت دی وې چې روزه اوه هو بڑی تکلیف نشو نیوې روزه مونش مون سلس منټه پسو بسکو اسه بیمار عذر وطنی غوړې نو ذا اللہ <سؤال> او تګرانہ کړی لکنه الله <سؤال> اذا غزا غرانوم او اسانوم سوک دی جنت پر اسان کوم اسوک دی جهنم د اما یونیا نو مالو اذا تردان او ایس پیدا باور نه کیدلر ضامل د دوکل چې دی هلاک شیم ان علینا ل الهداب شک په مونږ باندې لار خو دل دی الرمونګه خو واه دینه النجدین وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى همون كذبتا ماذا يساق ذلت زمان اختیار ابا باجشتا ده الالاجشتا ده نحلت بومي نحلوه زما ذلتهم زمان اختیار ده يقناً ذمان ده پار آخرتم ده و دنیام ده فَعَنْزَرْتُكُمْ اُمِيرُوا لَيْتَاسُوْنَارًا تَلَزْوَا ذا غير نا چلنبی بوئی کنا لزوا نه داخلي کېدي ته ال الأاشقا مګ عقببد بخته صورت حال کې تیر شو الذي ق د اوولله هغه چې د روجن کقرآو مخیت نوواړو جنوه اتقا او دیر لری بکي شي د جهن ن نه پرزګار انسان عطقا. او ډیر بیایر تري شي الذي یتي ما لوتهذ کاام د هغه متق انساندي چې دې مال ورکی دا الله په کې او مطلبی یې څه دی يتزکا چې زپاک زما زړه پاک شي زما مال پاک شي زما بدن پاک شي زما کور پاک شي زما اولاد پاک شي يتزکا ار پاک پاک شي کنه او مال یحدین او من نعمت تجزا او په مخمل ازین ورکی دچا بدل نخلا سي نا دچا بدل پښتین نن وما لي هذه النشته ديو تند پاره انده په د من نعمت س احسان تجزا چداغي بدله پوره کړې شي نه بس خاص د الله رضاده پاره الا ابتغاء وجه رب العلاء مگر طلب د رضا د رب خپل چډې رچتې ولا سوف يرضوان او زردا چې دیو د الله نه رضا شي کنه